Opariak. Kaixo Ander. Kaixo. Zer moduz? Ondo, ondo. Amaia, zer moduz dago? Amaia, ondo. Lanean badakizu, asteburuaren zai. Eta zertan zabiltza, hemen? Ba, badakizu. Bueno, ez dakit, baino Amaiaren urtebetetzea da ta. Aba, Amaiaren urtebetetzea da, noiz? No, ba, datorren astelenean. Ez dakit zer erosi. Eta ona etorri naiz ea zerbait topatzen dudan? Eta zer erosi nahi diozu. Gona bat eta kamisieta bat erosteko asmoa daukat. Bai, eta ikusi duzu gustoko zerbait. Bai begira hor dagoen gona belt hori ohixisi gustatu zait. Beltzaain udaberrirako, beltza? Zeba, Ez da polittzeala. Bueno, bai, zerbait eukiko du, loreak edo... Loreak, zu bai, lorea. <gülüyor> bueno, baina, orduan zer, ez dauka loreriko, nolakoa da? Ez, eh, lixoa da, beltz, beltza. Baina motza izango da, eh, bestela <gülüyor> oiberoa. Bai, bai, bai, motza. belaunetaraino edo... Eta zabala edo... Eh, estua. Aha. Eta zer gehiago esan duzu erosiko diozula? Kamixeta bat? Bai, hor dagoen kamixeta laranja hori. Erdian izar beltza duena. Horko hori, gui, zein politia den? Noski, nik dena politia erosten dut. Ah, ba, nere urte betetzea maia zaren da? Ah ba, hai, bai, ba, Eon zaite zai? <gül>